și și pe pământ, el La microfon este preotul Valeriu care aduce cu multă bucurie programul numărul 185 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, noi citim împreună Cuvântul lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, fiecare verset îl luăm separat, urmat de câteva meditații scurte, care au darul și intenția să ne strânească mai mult apetitul pentru citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi ne aflăm în Evanghelia după Matei, rândul trecut am început capitolul 22 și astăzi continuăm citirea capitolului 22 cu versetul 2, urmat de câteva gânduri pe marginea lui, după aceea celelalte în continuare. Înainte însă de a pătrunde în citirea textului propriu zis de astăzi, așa după cum am început cu câteva lecțiuni în urmă, ne continuăm povestirea, relatarea de faptul povestirii unei întâmplări adevărate din viața unor adevărați eroi ai credinței care sunt contemporani, deși oameni în vârstă, astăzi sunt totuși încă în mijlocul nostru. Este vorba de noiembrie 1994, data la care se face înregistrarea programului respectiv. În lecțiunea trecută am aflat că în locul fratelui care a fost de acum arestat, conducerea bisericii a trimis acolo un alt preot. Acesta a fost contactat de organele de stat locale și a fost somat să facă serviciu de iudă și anume să dea o listă cu toți cei care veneau și se rugau împreună cu surorile, cu familie celor arestați. Lucrul acesta n-a plăcut domnului și domnul a lucrat în așa fel încât a fost mutat de acolo și a dus un alt preot în locul lui, un familist. Despre acesta se spune că nu-i lipsea bunăvoința, însă frica îl paraliza. Filmul vieții noastre, povestește mai departe autoarea, rulează în continuare și din nou mă aflu în fața valizei mele. Încă nu așeza semânea tot ce trebuia, dar nici putere nu aveam ca să termin ceea ce am început. Timpul trece, nu așteaptă după mine și nici nu pot să-l aduc deloc înapoi. Oh! De fapt, aș începe din nou multe, din cele ce n-au fost spre slava Domnului. Dar cu aceste gânduri dureroase nu pot să-mi umplu valiza. Hai să pun ceva și în ea. Pun cămașa de noapte a fiului meu cel mai mare, care are 11 ani. Se pregătește să fie internat la spital pentru a fi operat de amigdalită purulentă. Nu pot pierde vremea mult cu durerile mele. Mă așteaptă alte sarcini, miile de grijuri pentru copiii mai mici. Dumnezeu care a văzut dinainte drumul vieții mele a știut de ce am nevoie și la 15 luni după căsătorie s-a îngrijit de un ajutor. În familia noastră a venit o fată orfană, care din punct de vedere fizic nu era corespunzătoare pentru a fi diaconiță și și-a găsit locul ei de muncă la noi. De mic copil rămasă orfană de mamă și de tată. Ea a ajuns să fie un fel de eliezer pentru noi și din glumă am numit-o primul nostru copil născut la 5 luni. De atunci ne-am ajutat reciproc, fără întrerupere în greutățile vieții. Așa a ajuns Miriam, numită de copii, Neniuca, al optulea copil al nostru. Astfel am ajuns să fim zece în familie. Chiar acum se ocupă de copii, îi pregătește de culcare. În fine, târziu de tot ajung și eu în pat. Dimineață de tot trebuie să fiu cu fiul meu la spital. M-am sculat zis de dimineață. Am citit din Biblia mea Isaia, capitolul 8, versetele 7, 8 și 9, care m-am cremenit. Scrie așa, Iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mari ale râului Eufrat, adică pe împăratul Asiriei, cu toată puterea lui și va pătrunde în Iuda. Luați aminte toți cei ce locuiți departe. Pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți. Pregătiți-vă. Luați la hotărâri cât voiți, căci vor fi fără urmări. Și versetul 10 spune așa, Așa mi-a vorbit Domnul. Când m-a apucat mâna lui și m-a înștiințat. Parcă niște lovituri de ciocane ar fi căzut peste mine. Să mă pregătesc de luptă, de primejdie? Dar n-a fost destul de mare primejdie condamnarea soțului meu? Dar și pregătirea este în zadar, pentru că chiar cuvântul spune că și hotărârile luate vor fi fără urmări. Totuși versetul 11 mi-a șoptit o încurajare. Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat cu mâna Lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia. Îndată s-a născut în mine întrebarea, Doamne, eu doresc să învăț de la Tine, dar fără mâna Ta puternică nu s-ar putea? Este adevărat că și profetul atunci a auzit glasul Tău când a apăsat mâna Ta puternică asupra Lui. Niciun profet n-a avut o viață ușoară, nici Isaia, nici Eremia, nici ceilalți. De aceea mă călăuzești pe drum greu, ca să mă înveți bine, și cum aș putea învăța bine fără disciplină și severitate? Copilul lăsat ușor nu și a lecțiile în serios. Ce fel de elevă sunt eu, Doamne? Tu mi-ai fost un astfel de învățător care nu numai că mi-ai dat lecții, ci mi-ai arătat și cum trebuie să le învăț. Și lecția pe care mi-o dai acum este tocmai aceea pe care o citesc eu, de anume, nu umblați pe calea acestui popor, sfințiți însă pe domnul oștirilor. De el să vă temeți și să vă cutremurați și numai el vă va fi un loc sfânt. Lecțiile acestea decurg bine în viața mea, Doamne? În locul sfânt nu pot să aduc poverile mele. Nu purtați poveri în ziua sabatului, spune cuvântul tău. Dacă sunt în odihna Domnului, trebuie să las afară neîncrederea mea, îngrijorările mele, răzvrătirea inimii mele. Loc sfânt! E sfânt în interior și afară rămâne tot ce e necurat. Căldura... Dragostea și paza sigură sunt în locul sfânt. Locul sfânt mă păzește de orice necurăție și un adăpost împotriva oricărei a dușmanului. În mine însumi nu există apărare și nici în atât de multa amintita dreptatea mea, ci numai și numai în el, în locul cel sfânt, numai în stâng ca Iisus Hristos. Dar cât de greu e să accepti versetul 15 care zice, mulți se vor poticni. E drept, dar nu în noi. Cin stâncă, în piatra de potignire. Nu un oameni s-a potigni lumea, ci totdeauna în piatra de potignire și acum nu se potignești în noi, ci în el. Lecția aceasta am înțeles-o foarte greu, iubita mea soră, și am simțit că atât de umilitor a fost tot ce s-a întâmplat cu noi. Oriunde mă duceam, cu oricine mă întâlneam, discutau despre aceasta. Unii cu compătimire, alții cu apăsare, iar eu le luam toate asupra mea. Și atunci am înțeles următorul adevăr. Orice lovitură a izbit nu în noi, ci în stâncă, și pe aceasta poți să o lovești câți vrei, poți să o arunci, poți să o bați, dar locul nu și-l părăsește. Crucea stă în ciuda a tot ce trece, a tot ce se ruinează, spune o cântare din evul mediu. Biruința a avut loc și de aceea vorbește și pentru ziua de azi, ca să-l aștepte pe el și să mă încred în el. Venirea lui este sigură ca venirea zorilor. Cei ce așteaptă nu vor fi dați de rușine și fața lor se va lumina. Iubiți ascultători, încheiem aici relatarea episodului pentru ziua de astăzi. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne și pe noi care într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, după puterea credinței noastre, ne treci prin școala aceasta a disciplinei, să așteptăm și noi totul de la Tine, să le luăm toate ca din mâna Ta, să te așteptăm pe Tine, că știm sigur că cei ce așteaptă nu se vor rușina. Ajută-ne să lăsăm să ne crească această încredere și cu prilejul lucrurilor pe care le vom auzi din cuvântul tău și astăzi. Amin. Am găsit o dulce o speranță în multele încercări. Am găsit o dragoste curată, O Iisus, pe tine te-am găsit. Mi de n-ar putea să spună, Și-am găsit în tine, Domnul meu. De sunt nimic, dar sunt în tău. Ne aflăm așadar, dar ascultători, în fața Evangheliei după Matei, capitolul 22, din care citim versetul 2, urmat de gândurile care răsoțesc și apoi versetele următoare. Și a zis, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. Avem așadar aici pe Domnul sus punând o altă pildă. Cu orice ar fi asemănată împărăția lui Dumnezeu, ea are în vedere numai mântuirea și fericirea noastră veșnică. Și încă un lucru. Împărăția lui Dumnezeu e mult mai mult decât toate asemănările făcute. E mai frumoasă, mai măreață și săvârșită. Ea este ca Dumnezeu. Cine îl poate cuprinde pe Dumnezeu? Nunta este cel mai înalt timp pe care îl trăiește un om. În limba germană, pentru cuvântul nuntă, este cuvântul Hochzeit, timpul suprem. Nunta este icoana bucuriei săvârșită, Și așa este împărăția lui Dumnezeu, neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Se cunoaște îndată un fiul la împărăției după bucuria care strălucește pe fața lui. Nunta este apoi icoana unirii duioase a sufletului cu Dumnezeu, unirea firii divine cu cea umană, unirea izvorâtă din focul dragostei fără sile și fără interese. Și așa este împărăția lui Dumnezeu. Dragostea este aerul duhovnicesc pe care îl respiră ființele ajunse acolo, dragostea este hrana și băutura de la masa ei veșnică, dragostea este soarele care luminează și încălzește pururea totul. Se cunoaște sufletul care a devenit fiul al acestei slăvite împărății după harul dragostei care îl răspândește pe oriunde merge. Nuntă necurmată va fi în veșnicie și această nuntă sărbătoare a luminii și a dragostei va fi tot mai proaspătă cu cât va trece veac după veac. Cine ar putea cuprinde în cuvinte ceea ce va fi acolo? Acum, așa cum este astăzi, nu se pot turna în tiparele vorbelor, simțămintele iubirii, căci cine spune cât iubește încă n-a ajuns la adevărata dragostei. Tot așa va fi și în împărăția dragostei. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc, scrie la 1 Corinteni 2 cu 9, dar pe care nu este îngăduit niciunui om să le rostească, citim aceasta la 2 Corinteni 12 cu 4. Dragostea este o arvună dată tuturor celor care vor trăi bucuriile nunții veșnice. Împărăția cerurilor, deci ne spune Domnul Isus aici, se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. Dacă nunta este icoana dragostei desăvârșite, atunci împărăția este asemănată cu însuși Dumnezeu, care este dragostea cea neprinsă în cuvânt omenesc. Dumnezeu cheamă sufletul să vină la el, să se unească cu el, să se hrănească cu el, să se desfăteze în el. Aceasta e mântuirea, da, și aceasta este împărăția cerurilor, cea minunată și veșnică, cea așteptată. În versetul versetul următor, Domnul Isus continuă relatarea pildei și spune A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Nici o piedică de pe pământ sau din lumea duhurilor nu se poate așeza în calea mântuirii sufletului, afară de voința sa. Chiar dacă ar fi mii de piedici, toate sunt date la o parte cu ușurință de cel care vrea cu tot din adinsul să biruiască. În problema mântuirii nu există cuvântul nu pot, ci numai acela de nu vreau. Și Dumnezeu merge atât de departe în bunătatea Lui, încât dacă cineva care nu are voință, dar ar vrea să o aibă, voința aceea, Dumnezeu îi dă chiar și voința. Și după aceea îi dă și învăptuirea. E destul că el să dorească să aibă voința, că Dumnezeu i-o va procura chiar și pe aceasta. Pilda ne spune că ei n-au vrut să vină. Ce trist! Ei n-au vrut! Iată toată piedica! De ce nu reușim noi în hotărârile frumoase pe care de multe ori le luăm, de a citi regulat cuvântul lui Dumnezeu, de a ne ruga mai mult, de a lucra mai răvnitor în ogorul mântuirii, de a iubi mai fierbinte pe frați, și pe oameni, în hotărârile de a trăi în adevărata neprihănire și sfințenie, în hotărârea de a ne desface de anumite legături străine de voia lui Dumnezeu, în, în hotărârea de a nu mai vorbi de rău și de a face binele pe care îl știm? De ce nu reușim noi în toate acestea? Răspunsul e simplu, nu vrem cu tot din adinsul. Pentru că nimic din lumea iubiților, nici o piedică, nu poate să reziste în calea unei voințe puternice, voință însă care este izvorâtă dintr-o credință neprefăcută darul lui Dumnezeu. Nici Dumnezeu nu se poate împotrivi. Când cineva vrea să facă binele, vrea să ajungă la adevăr, vrea să ajungă la neprihănire în lui, Dumnezeu nu îi se va împotrivi, pentru că atunci s-ar tegădui pe sine. Iar diavolul, chiar dacă se împotrivește diavolul, e biruit cu ușurință prin credință. După cum vedem la Iacov 4, cu versetul 7. Numai voința noastră, când se pune de-a poate să ne împiedice. Iată adevărul. De aceea, nici o dezvinovățire nu vom putea aduce în ziua judecății. Dumnezeu ne va spune atunci, eu v-am pus la îndemână totul și am așteptat răbdător ani și ani, o viață întreagă, dar voi n-ați vrut. Cum să aduci pe cineva cu forța la nuntă și apoi tot cu forța să-l faci să se bucure? E ceva de neînchipuit. Cum să-i faci cuiva binele forțat? Realitatea e că nu vrem să facem voia Lui Dumnezeu, nu vrem să mergem pe calea desăvârșirii, nu vrem să intrăm într-o stare de nuntă, de bucurie și de lumină și de aceea nu putem. Cuvântul nu pot, când e vorba de mântuire, nu există, ci numai un singur cuvânt, nu vreau. Euul meu, firea mea veche, nu vrea să vină la chemările Domnului, de aceea trebuie să-i dau la o parte, euul meu, să nu țin seamă de el, să-l țintuiesc pe cruce. Altfel îmi va face mult necaz. Dumnezeu cheamă prin diferiți robi, prin diferite mijloace pe oameni să vină la cel mai înalt moment de fericire. Dacă cineva nu vrea să primească fericirea, cu forța nu i-o poți da. nu înseamnă bucurie și mulțumire. Așa este împărăția lui Dumnezeu. Cine a intrat cu adevărat în această împărăție este mulțumit, plin de pace și de bucurie, plin de echilibru și de siguranță. În versetul 4, Domnul Isus continuă să istorisească pilda și el spune: A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți: Iată că am gătit o spățul meu, juncii și vitele mele, cele îngrășate, au fost tăiate. Toate sunt gata, veniți la nuntă! Nu știm cât ține vremea Harului, dar cât ține vremea Harului, chemarea la Spățul mântuirii se repetă mereu și mereu. Cuvântul ne spune că a trimis iarăși alți robi. O, cât este de largă, de răbdătoare dragostea lui Dumnezeu față de noi făpturile sale îndărătnice! Noi și noi solii ne trimete! Noi și noi, mijloace născocește, numai ca să ne înduplece să intrăm în fericită mântuire pe care ne-a pregătit-o El. Totdeauna El are alți robi, alte posibilități, după cum este starea noastră de pricepere, dar toate duc la aceeași țintă. Dragostea și înțelepciunea lui Dumnezeu a făcut totul gata. Pentru mântuire, toate sunt gata. Calea către Cer este gata. Jertfa cea mare a Domnului Isus e gata. Duhul Sfânt care pecetluiește și îmbracă sufletele e gata, a fost trimis. Cuvântul adevărului în care sunt cuprinse toate învățăturile necesare, mântuirii noastre, a fost scris și stă la îndemâna oricui, gata pentru a fi folosit. Apostoli și evangeliști au fost ridicați și trimiși la timpul potrivit, acolo unde era nevoie. Daruri cerești de orice fel s-au revărsat din belșug. Toate sunt gata. Numai tu, dragul meu, tu, atât mai trebuie să fii gata să primești totul ceea ce este gata din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu din partea lui a făcut totul gata. Și nu lucru de calitate inferioară, ci de cea mai înaltă calitate. Junci și vite îngrășate. Deci, nu oricum, acesta e ospățul mântuirii. În limba greacă, cuvântul sitistos, Înseamnă vite îngrășate cu grâne, deci cu o hrană cu totul neobișnuită, ceva asemănător cu cele spuse în cântarea cântărilor la capitolul 2 cu versetul 16. Citim versetul. El își paște turma între crini. Tot ce are mai bun Dumnezeu a pregătit pentru noi. Ceea ce a avut El mai scump a dat ca jertfă pentru mântuirea noastră, a dat pe Domnul Isus Fiul Său ca să moară pentru păcatele noastre. Cum vom putea să ne dezvinovățim noi dacă nu primim o mântuire atât de mare? Iată, toate sunt gata, veniți la nuntă! De subliniat în versetul de mai sus, următoarele. Ospățul meu, adică ospățul lui Dumnezeu, nu alt ospăț. Ospăț înseamnă bucurie. Să nu căutăm în altă parte bucurie iubitorilor, că nu o vom găsi. Vitele mele, spune Textul, adică hrana lui Dumnezeu, felul lui de a fi, cuvântul lui, nu o altă hrană? Haina mea, denuntă, scrie la versetul 11, nu o altă haină. În împărăția lui Dumnezeu nu va fi nimic de la om, nimic de pe pământ, ci totul de la Dumnezeu, totul din cer. Origen spune așa, aici se bea vinul din vița care e Hristos, vinul de care se îmbată sfinții. Biserica și sufletul doresc ca cei săvârșit să intre la acest ospăț, spre a se bucura de învățăturile înțelepciunii, de tainele științei, de dulceața bucatelor, de veselia vinului. Acest vin ieșit din vița cea adevărată este mereu nou. Progresul continuu al celor ce învață știința și înțelepciunea divină reînnoiește cunoașterea. Piscul frumuseții acestui ospăț este dragostea cu diferitele ei trepte. Față de Dumnezeu, față de aproapele, față de orice om, față de dușmani. Citatul acesta este luat din comentari la cântarea 3 cu 155. Acesta este Dumnezeu. Tot ce are El mai bun, vrea să ne dea. Mântuirea este gata, trebuie numai să fie primită. Toate sunt gata, spune textul. Să primim prin credință iubiților tot ceea ce a fost făcut de Dumnezeu pentru noi și în vederea noastră și atunci vom fi mântuiți. În versetul 5, Domnul Isus ne arată, ne prezintă, ne înfățișează atitudinea celor care au fost invitați la nuntă. Să ascultăm. Dar ei, fără să le pese de poftirea Lui, au plecat, unul la holda Lui și altul la negustoria Lui. Observând de aici că nepăsarea față de glasul adevărului este calea morții, este fiica diavolului, cu care atât de ușor se căsătoresc fiii oamenilor. Nepăsarea față de chemarea dragostei lui Dumnezeu este ură acoperită față de Dumnezeu și este ștrangul satanei pe care omul și îl pune singur. Nepăsarea față de tot ce e bine este semnarea de bunăvoie a contractului cu care omul se vinde rob răului, păcatului și propriei lui nenorociri. O nepăsare, nepăsare! Cât de adânc ai pătruns tu în sufletul omului, cât de mult îi stăpânești duhul, încât n-a rămas nicio cută, nicio celulă neinfectată de tine. Cu tine se culcă, cu tine se scoală, cu tine umblă. Tu ești însoțitoarea lui credincioasă și nedespărțită în tot timpul. Tu-l povățuiești lândem să treacă pe lângă ce este Dumnezeu și Sfânt, să fie surd la nevoile aproape lui și să-și astupe glasul propriei lui conștiințe. O, oh, ce crudă ești tu nepăsare! Pe tine nu te impresionează când curge sânge, nu te mișcă nicio rugăciune. Pe harfa ta toate corzile sunt rupte, încât degetele gingașe ale iubirii nu mai au ce atinge. O nepăsare, nepăsare, cum te-ai cuibărit tu în inima omului! Ne spune Domnul Isus în pildă aceasta că ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Primul născut al nepăsării este egoismul. Unul a plecat la holda lui... Iar altul la negustoria lui, cui îi pasă prea mult de ale lui, de îngrijorările vieții lui, de pământul pe care trece el, nu îi pasă de Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu. Cu cât balanța se apleacă într-o parte, se ridică în cealaltă. Nepăsarea față de sfințenie înseamnă alipirea față de păcat. Nepăsarea față de lume te conduce în mod obligatoriu la alipirea față de Hristos. Cui îi pasă de Dumnezeu, nu-i mai pasă de toate ispitele diavolului și ale lumii. Cui îi pasă de veșnicie, nu-i mai pasă de cele vremelnice. Când tot ceea ce este al nostru se pune între noi și Dumnezeu, Dumnezeu este uitat. Holda mea, negustoria mea, Familia mea, slujba mea, toate acestea n-au ce căuta în viața celui care zice că s-a lepădat de toate și urmează pe Domnul Isus. Credinciosul nu mai are treburi și planuri de ale lui, ci în clipa când s-a predat Domnului și a predat și holdele și planurile și treburile lui. Să pleci la ale tale când ești chemat la ale lui Dumnezeu înseamnă răzvrătire, înseamnă sfidarea bunătății lui. Ce păcat grozav! Numai cine se desparte de toate ale sale poate intra la nunta mântuirii. Așa cum am amintit și cu alte ocazii, anumite motive de ordin tehnic care ne depășesc ne-au determinat să aducem o încheiere mai timpurie anumitor programe ca și celui de astăzi. Așa se face că mesajul propriu-zis al programului 185, care vă vine din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, se încheie la punctul acesta. Iar perioada de timp care ne-a mai rămas disponibilă până la expirarea celor 30 de minute acordate programului, dorim să o folosim citind câteva gânduri ale lui Ion Plugarul. Astfel, subtitlul Oameni cu greutăți Haideți să ascultăm o serie de sfaturi foarte înțelepte. Soarta omului nu se cunoaște decât la moarte. Viața lui este supusă unor necurmate schimbări. Cine umblă cu trăsura, poate va fi pus odată să o și curețe. Cei ce taie lemne cu joagărul schimbă locul între ei și tot așa. Aceluia care este sus, îi vine rândul să se coboare mai jos. Peste o mie de ani sau poate și mai curând vom fi cu toții cheli și săraci și cine știe ce altceva ni se mai poate întâmpla. Gândul că într-o zi s-ar putea să ne găsim noi înșine sub fereastră ar trebui să ne facă mai cu băgare de seamă când zvârlim apa murdară pe geam. Cu aceeași măsură cu care măsurăm ni se va măsura, de aceea să luăm bine seama cum ne purtăm cu cei nenorociți. Nimic nu mă face să-mi fie scârbă de fire omenească, așa că atunci când văd cum se poartă oamenii cu cel ce a căzut de pe scara norocului. Jos cu el, strigă ei, niciodată n-a fost bun de ceva. Corb la corb nu scoate ochii, însă oamenii, vai, se mănâncă unii pe alții ca niște canibali și încă se mai și laudă cu așa ceva. În lumea aceasta sunt mii de oameni gata să se repeadă ca vulturi asupra unui negustor, îndată ce simt că treburile nu-i merg bine. Unde este stârvol, acolo se adună și vulturii. În loc de a-i da puțin ajutor, îl încearcă cu multe răutăți strigându-i, așa-i trebuie. Pe cel bătut de soartă îl mai bate și o lume întreagă. Cum vine peste el o lovitură de sus, bicele oamenilor încep să pleznească. Nu-i destul că se înneacă câinele, mai vin și alții să-i toarne găleți de apă în cap. A căzut copacul și toți pun mâna pe topoare. Casa arde, iar vecinii se încălzesc la focul ei. Omului nu-i merge bine și de aceea și prietenii îi întorc spatele. S-a potignit omul și a căzut în drum, iar ceilalți trec cu carul peste el. Aceste învățături foarte înțelepte ne sunt transmise de Ion Plugarul, prin o formă foarte simplă, accesibilă fiecărui om care este doritor să tragă o învățătură. În continuare, iubiți ascultători, dorim ca îndurările și binecuvântările lui Dumnezeu să fie și să se odihnească peste toți cei care sunt dispuși să le primească. Amin.